A Derek Prince Ministries, amely hirdeti Isten ihletett igényét a Föld végső határáig, hogy elérje és tanítsa azokat, akik még, akikhez még nem jutott el az ige. Derek Prince a világ egyik legelismertebb biblia tanítója napjainkban. Feleségével, Russzal az egész világon utazik és megosztja másokkal Isten igéjéről kapott látását. Imádkozik a betegekért,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 A Global Outreach Program keretében könyveket és kazettákat küld keresztényvezetőknek a harmadik világ országaiba, a kommunista országokba és a távol-keletre. Itt a Derek Prince minisztrész. Derek Prince a Királyság Evangéliuma. Ötödik rész a papok királysága. Az előző két alkalom során beszéltünk a két szemben álló láthatatlan szellemi királyságról. Isten országáról, amely a világosság országa, valamint a sátán országáról, amely a sötétség országa. Azt is kifejtettem, hogy annak mai szakaszában, ahogyan Isten velünk, mint az ő népével bánik, Isten országa bennünk van. Ez egy belső ország. Ennek az országnak a természetét, a Róma 14-17, a következőképpen foglalja össze. Ez egy kulcsfontosságú vers. Mert az Isten nem evés, nem ivás, hanem három másik dolog. Igazság, békesség és Szent Szellem által való öröm. A Szent Szellem nélkül csak teóriáink, teológiánk, doktrináink és vallásunk van. De a Szent Szellem által a miénk lehet az ország? Valóban hiszem, hogy számunkra az ország azonos a Szent Szellemmel. Ha nem a miénk a Szent Szellem, akkor az ország sem a miénk. Valaki egyszer azt mondta, hogy az elmúlt évszázadok során az volt az egyház nagy bűne, hogy visszautasította a Szent Szellemet, és nem adta meg a neki kijáró tiszteletet. Én ugyan semmiképpen nem tekintem magam szakértőnek, de úgy foglalnám össze az egyház történelmét, hogy 19 évszázadon keresztül megpróbált felfedezni valami biztonságos rendszert annak érdekében, hogy ne kelljen a szent szellemtől függenie. De ilyen rendszer nem létezik, és kénytelenek vagyunk a szent szellemre hagyatkozni. És Isten országának a legfontosabb aspektusa az igazság, és az a békesség, amely az igazságból fakad. From righteousness. There's a scripture, Szeretném megosztani you veletek azt az igét, amely tegnap este eszembe jutott, és amely ezt valóban megvilágítja. És really 32.17. Egyetlen vers. És lesz az igazság műve békesség, és az igazság gyümölcsön nyugalom és biztonság mindörökké. And Látjátok, a békesség és a többi áldás mind az igazságból fakad. Már kifejtettem, de ezt nem lehet túl hangsúlyozni, hogy az ember kizárólag Jézus uralma alatt nyerheti el az igazságot. Ha valaki nem áll Jézus uralma alatt, az lázadó. És a Biblia háromszor is kijelenti, más és más megfogalmazásokban, és a ilyás záró fejezeteiben, hogy a gonoszok számára nincs békesség. A gonoszok és a lázadók nem ismerhetik meg a békességet. A mostani alkalom során a királyságnak egy másik aspektusával szeretnék foglalkozni, amit azt mi megtapasztaljuk. Nem csak azt számít, ami bennünk van, ami közöttünk van, hanem a mi felelősségünk, amit Isten népeként viselünk. Mit vár el Isten tőlünk? Szeretnék megosztani veletek egy komoly igét ezzel a témával kapcsolatban. Mózes második könyve 19. részénél kezdődik. A negyik verstől a hatodik versig. Kettő 19, 4, 6 versig, 2 Mózes 19, 4-6, itt Isten kifejtít, milyen célból hívta ki Izraelt Egyiptomból. Azt is mondhatnánk egészen logikus következtetésként, hogy Izrael soha nem valósította meg Isten céljait. Hitetlenségük és lázadásuk miatt szem előtt Isten céljait. Nekem azonban meggyőződésem, hogy a bűn és a sátán együttesen sem tudja megakadályozni Isten céljainak megvalósulását, és végeredményvel soha nem akadályozhatják meg Isten céljait. Amit Isten eltervezett, az meg is fog valósulni. Izrael tehát nemzetként bizonyos értelemben elvétette Isten céljait, bár ez minden emberre nézve, nem, nézve is igaz. Isten céljai az ő népével kapcsolatban változatlanok. Figyeljetek, a negyedik verstől olvasom. Ti láttátok, amit Egyiptommal cselekedtem, hogy hordoztalak titeket sastárnyakon, és magamhoz bocsátottalak titeket. Nem akarok elidőzni ennél a pontnál, mert eltérítene a tervezett gondolatmenetemtől, de soha ne felejtsétek el, hogy a megváltásnak az az elsődleges célja, hogy minket, magunkat elvigyen Istenhez. Minden egyéb csak másodlagos. higgyetek el, hogy Izrael valójában itt vétette el az irányt. Őket a szövetség, a törvény és a föld érdekelte, de a legtöbbüket valójában nem érdekelte Isten. Azt kell mondanom, hogy ugyanez elmondható a mai keresztény egyház sok részéről is. Az embereket csak az érdekli, hogy mit kaphatnak Istentől, gyógyulás, áldás, jólét, szellemi ajándékok, de csak kevesen ismerik fel azt, hogy mit is akar Isten elsősorban, személyes kapcsolatot akar velünk. Én úgy látom, hogy van itt egy, egy egyenes út az Úr kijelentésében, Magamhoz bocsátottalak kiteket. Ha elolvassuk a történelmet, azt látjuk, hogy az emberek megkerülték Istent azoknak az áldásoknak a kedvéért, amelyekről úgy gondolták, hogy megszerezhetik maguknak. Szerintem az emberi szív nem sokat változott azóta. Uzána azonban Isten kifejti az ő céljait. Most azért, ha figyelmesen hallgattuk szavamra és megtartjátok az én szövetségemet, ez az a két feltétel, amelyet Isten meghatároz. Ez soha nem változik. Mindenkorban ugyanaz marad, annak minden szakaszában, amint Isten az emberiséggel foglalkozik. Isten két dolgot megkövetel az ő népétől. Először is az, hogy gondosan figyeljen az ő szavára, másodszor pedig tartsa meg a belekötött szövetséget. Ez ránk, keresztényekre, Jézus Krisztus Egyházára ugyanúgy vonatkozik, mint Izraelre. Jézus azt mondta, erről lehet felismerni az ő igazi tanítványaimit, az én juhaim hallják az én hangomat, és követnek engem. Ez az igazi keresztények jele. Ez nem egy vallás felekezeti címke, nem katolikusok, nem protestánsok, nem pükkőtiek, hanem azok, akik hallják az ő hangját. Ez az elsőteges feltétele annak, hogy valaki Isten népéhez tartozzon. Másodszor be kell tartani a velekötött szövetséget. Isten kizárólag szövetség alapján létesít állandó kapcsolatokat. Mindenhol azt találjátok, hogyha Isten valakivel állandó kapcsolatot akar létrehozni, akkor ezt egy szövetség alapján teszi. Azt is hiszem, hogy az állandó horizontális kapcsolatok, vagyis az emberek közötti kapcsolatok az igében szintén szövetségre épülnek. Ennek egyik világos példája a házasság. A házasságot a Biblia egyértelműen szövetségként határozza meg. Nem hiszem, hogy Isten mérlegelni annak lehetőségét, hogy állandó tartós kapcsolatokat hozzon létre szövetség nélkül. Legyen ez Istennel való kapcsolat, vagy horizontális emberek közötti kapcsolat. Tehát az a két feltétel, amely soha nem változik meg, meg kell hallani Isten hangját, és meg kell tartani a velekötött szövetséget. Hogy ezt mondja, ha ezt megteszitek, ez a tervem veletek, különleges kincs lesztek a számomra minden nép között. Mert az egész föld az enyém. Isten különleges kincse leszünk. De összpontosítsátok a figyelmeteket a terv lényegére. Micsoda a dicsőséges ígéret. Bárcsak megérteni Isten népe, hogy ő mennyire törődik velünk. És lesztek ti nékem, papok, birodalma és szent nép. Ezt a három dolgot ajánlja fel Isten. Különleges kincs, papok, birodalma és szent nép. Ezek elválaszthatatlanok egymástól. Az egyiket nem lehet megszerezni a többi nélkül. De most arra szeretnék összpontosítani, hogy papok, birodalma. Hiszem, hogy ez Isten változhatatlan ígérete, amelyet az új szövetség sem mellőz, hanem egyszerűen csak megismétel. Ha megkeresítek Péter első levelének második részét, a kilencedik verset, akkor azt látjátok, hogy Péter valójában idézi ezeket a szavakat a kettő Mózes 19-ből a Jézus Krisztusban hívőknek. 1 Péter 2.9. Ti pedig, akik Jézus Kisztudban hisztek, választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet, megtartása való nép vagytok. A megtartása való nép kifejezés megfelel a saját különleges kincs kifejezésnek. A szent nemzet kifejezést egyszerűen megismétli, és a királyi papság, mit jelent az, hogy királyi? Mire irányítja ez a figyelmünket? Egy királyra. Ez tehát egy királyi papság vagy papok országa. Ez Isten célja a számunkra. Ez a mi funkció az ő országaként. A mi esetünkben a királyság, igazság, békesség és öröm. A szolgálatban pedig papok országa vagyunk. Olvassunk el egy másik szakaszt, a a könyv első részéből, 5. és 6. vers. Az 5. vers második fele, amely meglehetősen különös módon van megosztva, majd a 6. vers. Annak, aki minket szeretett és megmosott bennünket, ami bűneinkből az ő vére által. A modern fordításukban az olvasható, hogy aki szeret és megszabadít minket a mi bűneinktől, a saját vérében, de ez egy másik szöveg. A különbség nem jelentős. És tett minket királyokká és papokká az ő Istenének és Atyának annak dicsőség és hatalom mind örökön örökké. Amen. Figyeljétek meg, hogy Jézus vérének az életünkben történő alkalmazása útján Isten királyokká és papokká, vagy papok királyságává, illetve papokká tett minket az ő Istenének és Atyának. Azért mondom el ezt a három fordítást, mert mindegyikkel találkozhatok, de az eltérés nem jelentős. Ez a kettőmódes 19-ben 19 olvashatok kijelentés megismétlése. Istennek az a célja velünk, hogy papuk királyságában legyünk. Ez Isten minden céljának középpontja és alapja. Most egy kis ideig szeretném azt elemezni, hogy ennek milyen vonzatai vannak ránk nézve. Ha papok királysága vagyunk. Kizárólag egyfajta személyek tartozhatnak a királysághoz. Kik ők? Papok, úgy van. Valamennyien telógusok vagytok. Két példát szoktam elmondani. Ha az óriások fajáról beszélünk, akkor kizárólag az óriások tartoznak ehhez a fajhoz. Ha pedig a törpék társadalmáról beszélünk, akkor kizárólag a törpék tartoznak ehhez a társadalomhoz. Ha tehát a papok királyságáról beszélünk, akkor ehhez az országhoz kizárólag a papok tartoznak. Ez nagyon fontos. Mert Isten gyermekei közül sokan nem Isten országában élnek tapasztalati szempontból, mert nem felelnek meg a feltételeknek. Csak nem mindenki tudja, mi a dolga a királynak. Egyetlen szóban, irányítani. Vagy ha pontosabban akartok fogalmazni, mi az a szó, amely, amely valójában leírja a király tevékenységét? Uralkodni, úgy van. Most érkeztünk el a legfontosabb kérdéshez. Aki korábban már hallották erről a tanításomat, azok ismerik a választ. Talán vannak itt olyanok. Mi a pap különleges, egyetlenszerű funkciója, amelyet kizárólag egy pap jogosult betölteni? Két lehetséges szó létezik. Elég az egyiket kimondanotok. Ez jó, de nem ez az alapvető szó. Ez csak egy következmény. Nem. Ez jó, de ez négy vagy öt szó. Áldozni. Hol vagy? Úgy van. A legjobb a közé tartozol. Az áldozat lehet főnév vagy ige. Tekintsük főnévnek. És van egy ige, amely ezzel együtt jár. Mit teszünk az áldozattal? Felajánljuk, úgy van. Ezek tehát a pap funkciói, vagy funkciója, ha úgy jobban tetszik. Az áldozat felajánlása mellett van még valami, amit felajánl a pap. Ajándékok. Most az összes papról beszélünk. Hószövetségi és újszövetségi papokról. Ez az alapjelv nem változik meg. Sok ember nem érti, hogy csak akkor ajánlhat fel valamit Istennek, ha van hozzá egy pap, aki azt felajánlja a nevében. Nem mehetsz oda csak, úgy Istenhez, hogy Isten, hoztam neked ezer dollárt, ezt a törvény nem engedi meg. Kizárólag a pap ajánlhat fel bármit is Istennek. Teljes mértékben a papokra kell támaszkodnunk. Egy papra, vagy van egy papunk, vagy mi magunk papok vagyunk. Pap nélkül senki sem mehet oda Istenhez, hogy felajánljon egy áldozatot vagy ajándékot. Ez egy alapvető bibliai igazság, amely nagyjából egészéből minden keresztény figyelmét elkerülte. Van egy könyv az új szövetségben, amely különleges módon mutatja be Jézus, mint főpapot. Ez a kijelentés egyetlen más könyvben sem található meg, ami nagyon meglepő. Melyik ez a könyv? A zsidókhoz írt levél úgy van. A zsidókhoz levelet az Újszövetségi Léviták könyvének is szokták nevezni. Az Újszövetségben található Léviták könyve leírja a papságot és az áldozatokat. Ennek Újszövetségi megfelelője a zsidókhoz írt levél. Szeretném ott kimutatni csak nagyon röviden, vázlatosan Jézus papi szolgálatát. A zsidókhoz írt levél elénk tárja, hogy Isten Jézus Melkisédek rendje szerint való főpapát tette mindörökké. Nem a Lévi rendje szerint, akik Mózes törvénye szerint papok voltak, hanem Melkisédek rendje szerint. Az eredeti papság a Bibliában nem a Lévi rendje szerinti papság, hanem a Melkisédek rendje szerinti papság. Az 1. 14:18 14. 18-ban, ahol a pap kifejezés először megjelenik a Bibliában, Melkisédek szerepel. A Melkisédek Héber név, amelynek jelentése is van. Most ezt meg is nézzük, mert a szakasz többi része is értelmet nyer ezáltal. Szeretem azt mondani, hogy szedek. Értitek? Általában z-nek szokták ejteni, de a hiber a némethez hasonlóan cének kell ejteni. Értitek? Hányan beszéltek németül? Tehát melki szedek. A melki szó királyt jelent. Hányan tudjátok, mit jelent a szedek szó? Igazság, úgy van. Van egy nagyon nagy új kórház Jeruzsálemben, amelynek neve. Csáré szedek, vagyis az igazság kapui. Ez egy héber kifejezés. Jézus, aki főpap melkísérlek rendje szerint, de ezzel együtt valami más is. Vajon mi? Király. Tehát melkísérlek rendjében ötvöződik a királyság és a papság. Amikor Isten adta a törvényt, akkor szétválasztotta ezt a két dolgot. Melyik törzs is kapta a papságot? Lévi. A királyságot pedig Júda kapta. A király viszont nem ajánlhat fel áldozatot. Volt két király, aki ezt mégis megtette. Kik is voltak? Saul és Uziás. Saul elveszítette a királyságát, Uziás pedig leprával verte meg Isten. Tehát áthágták azt a korlátozást, amelyet Isten felállított a Judához tartozó királyság és a lévihez tartozó papság között. Amikor Melkisédek találkozott Ábrahámmal az egymózes 19 ben két dolgot adott Ábrahámnak. Emlékeztek, mik voltak ezek? Két nagyon alapvető, egyszerű, úgy van. Kenyeret és bort. Ez Melkisérek papi szolgálatának két megkülönböztető jegye. Az utolsó vacsorán, miután ettek, Jézus mit adott a tanítványoknak? Kenyeret és bort. És mit mondott nekik? Bennem helyreáll melkisédek papirendje. Kikerülhetünk Mózes törvénye alól, és visszakerültünk melkisédek rendje alá, amely az eredeti örökké való papirend, amelyben ötvöződik a papság és a királyság. Mivel papok királysága vagyunk, illetve királyok és papok vagyunk, melyik rendhez tartozunk? Lévi, vagy melkisédek rendjéhez? melkisédek rendjéhez úgy van. Most nézzük meg Jézus főpapi szolgálatát. Ugye értitek, hogy annak érdekében, hogy pap lehessen, be kellett tennie valamit. Mi volt ez? Áldozatot kellett felajánlania. Áldozat felajánláson nélkül nem lehetett főpap. De nem Lévi törzséből származott, ezért nem ajánlhatta fel a Léviták áldozatát, vagyis állatok testét. Milyen jellegű áldozatot mutatott be? Még ne válaszoljatok, előbb nézzük meg a szöveget. De szeretném, ha elgondolkoznátok ezzel a kérdésen, mert ő ami mi főpapunk. Az általa felállított mintát kell követnünk. Nem a Lévitai papság mintáját kell követnünk, mert azt is sem félreállította. Mi Melkis papi papír engyeihez Ha megkeresítek a zsidókhoz írt levelet, akkor ott számos érdekes kijelentést olvashattok. Kezdjük az ötödik versnél. Elnézett, rész, első vers. Ez egy általános kijelentés, amely megerősíti azt, amiről most beszélek. Mert, mert minden főpapot emberek közül választanak, és emberekért rendelnek az Isten előtt való dolgokban, hogy mit csináljon hogy ajándékokat és áldozatokat vigyen a bűnökért. Ez a papszolgálata. szolgálata. Én jobban szeretem a fordított sorrendet, mert az áldozat megelőzi az ajándékot. Áldozat bemutatása előtt nem ajánlhatsz fel ajándékot. Az áldozat az az elsődleges követelmény, amely az Istennel való megbékélésünket jelképezi. Folytassuk az ötödik verstől. A hasonlóképpen Krisztus sem magad is őítette meg magát azzal, hogy főpap lett, hanem az, aki hiszott hozzá, én fiam vagy te, ma téged. Ez idézett a második zsoltárból, amely Jézusnak a halálból való feltámadására utal, amint azt is mondja egy másik helyen, a száz tizedik zsoltárban, pap vagy te örökké, mert kisödött szerint. Ezek olyan ószövetségi igék, amelyek megerősítik Istennek azt az örökké való célját, hogy Jézus megkísérdekre egyes főpap legyen. A hetedik vers Jézusról beszél. Ki az ő testének napjaiban, könyörgésekkel és esedezésekkel, mit csinált? Erős kiáltás és könyhulatás közben odajárult ahhoz, aki képes megszabadítani őt a halálból. Papként felajánlást kellett tennie. Mit ajánlott fel? Imádságot és könyörgést. Mi a közös központi szó ezekre, ezekre a kifejezésekre? Azt mondanám, hogy az imádság. Mi volt az az áldozat, amelyet Jézus a melkísérdek rendje szerinti főpapi szolgálata során bemutatott? Mi volt az az áldozat? Imádság, úgy van. Ha közbenjárás mondasz, akkor teljesen igazad van. Volt még egy áldozat, amelyet Jézus felajánlott az imádság mellett. Mi volt ez? Önmaga, úgy van. Lapozatok a zsidók 9.14-hez. A mondat közepén kezdődik, de ne zavartassátok magatokat. Zsidók 9.14. Mennyivel inkább Krisztusnak a vére, aki örökké való szellem által... Ki ez az örökké való szellem? A Szent Szellem. Mit jelent itt az örökké való? Az, hogy az idő felett áll. Ami a kereszten történt, az az időkön kívül történt, az egy örökévaló tranzakció volt, és kiterjedt mindenkor minden emberének bűneire, akár a múltban, akár a jelenben, akár pedig a jövőben élt, vagy él. Ez az örökévaló szellem által történt. Az örökévaló szellem által mit ajánlott fel? Önmagát, aki ártatlan volt. Ebben a tranzakcióban Jézus volt az áldozat, és egyben a pap is. Felajánlott a saját magát. Ha visszalapozunk a zsidókhoz levélben, de logikus sorrendben tárjuk fel az igazságot, a zsidókhoz írt levél 6. rész, 19. vers, amely a mi örökkévaló reménységünkről beszél, amelyet Jézus halála és feltámadása által nyertünk el. Jézus itt, ami melkísérdek szerinti szerint Főpapu, főpapunkként jelenik meg előttünk. El fogjuk olvasni a hetedik rész első három versét is. Ne felejtsétek el, hogy a Biblia könyveit csak évszázadokkal később osztották fel fejezetekre a -e fordítók. Ez néha elhomályosítja az összefüggéseket. Ez a reménység, ami lelkünk bátorságos és erős forgonya, és beljebb hatol a kárpítnál. Ez a második kárpít a szentek szentjében, ahova útnyitó úr, ki ez az útnyitó? Itt olvasható. Bementértünk Jézus, aki előttünk jár, de előfutárként ment oda. Miért is? Hogy utat készítsen nekünk. Aki örökkévaló főpap lett Melkizedek rende szerint. Tehát Jézus a feltámadása és a mennybe menetele után belépett Isten közvetlen jelenlétébe, hogy képviseljen minket, hogy utat nyisson nekünk, és mi is belépessünk, mivel főpap lett Melkisédek szerint. Ezután a zsidókhoz ért levél írója rámutat arra, amit röviden felírt a táblára, Melkisédek nevének jelentésére. Folytassuk a hetedik résztől. Mert ez a melkisédek, Sálem királya, ez volt az a város, ahol király volt, kiment Sálemből, hogy találkozzon Ábrahámmal. Melyik város Sálem mai megfelelője? Jeruzsálem. Mit jelent a Sálem szó? Béke. Ez a szó, ami mai Salom szó megfelelője. A Geru előtt előttak valószínűleg város jelent, ami a mai héber nyelvben ír. Tehát Jeruzsálem annyit jelent, hogy a békevárosa. Arabul is úgy mondják, hogy úr salim. Ez valójában közelebb áll az eredeti elnevezéshez, mint a mai Héber név. Ő tehát Shalem, Salom, vagyis a békesség királya volt. Folytassuk, a felséges Isten papja, aki találkozott a királyok leveréséből visszadére Ábrahámmal, és megáldotta őt, akinek tizedet is adott Ábrahám mindenből. Figyeljétek meg, hogy itt, itt történt egy nagyon érdekes Melkisédek kenyeret kenyeretét bort adott Ábrahámnak, Ábraham pedig tizedet adott Melkisédeknek. Az emberek beszélnek az egyházuk tradícióiról, és büszkék arra, hogy hagyományaik már 1500 évre nyúlnak vissza, de ez a hagyomány már 4000 éves. A kenyer és a bor elfogadása és a tized megadása. Most folytassok a második vers közepétől, aki először is magyarázat szerint az igazság királya, Melki, Szedek, vagyis az igazság királya, azután pedig Sálem királya, azaz békesség királya. Apa nélkül, anya nélkül, nemzetség nélkül való, sem napjainak, kezdetesen életének vége nincs, de hasonlóvá tétetvény az Isten fiához pap marad örökké. Azt hiszem vannak, akik ezt egy kicsit nehezen tudják követni. Az igazság az, hogy kell egy bizonyos beállítottság észjárás a zsidókhoz írt levél megértéséhez. De akinek sikerül megszerezni ezt az észjárást, az hatalmas gazdagságban és áldásokban részesül. Van egy tanítássorozatom, amelyben versről versről elemzem a zsidókhoz írt levelet. Olyan 22-24 közettából állhat a sorozat. Még egy idézet a zsidókhoz írt levél hetedik részéből. 25. vers. Ennek okáért ő mindenképpen, vagy örökre, vagy tökéletesen üdvözítheti is azokat, akik általa járulnak Istenhez, mert örökké él. Miért? Hogy esedezzék érettünk. Mi tehát az ő főpapi szolgálatának folyamatos kifejeződése? Közbenjárás. Jézus főpapi szolgálata tehát mintaként áll előttünk. Ő esedezésekkel és könyörgésekkel járult Isten elé. Felajánlott a saját magát, odaadta a saját testét a bűnökért való végső áldozatként, és most, ami főpapunként él a mennyben, és folyamatosan közben járértünk. Ez a kép áll előttünk. Értitek? Most szeretném megmutatni azt, hogy az Újszövetség szerint nekünk pontosan követnünk kell ennek a szolgálatnak a mintáját. Ez a papi szolgálat tökéletes mintája. És mindaddig, amíg meg nem tanuljuk a papi szolgálatot, addig nem tudunk papokként tevékenykedni, és amíg nem tudunk papokként tevékenykedni, addig királyként sem tudunk uralkodni, mert a királyság a papok számára van fenntartva. Csodálatos gondolat, ugye? Csak egy bódon uralkodhatunk imádság által. Ha megtanulunk uralkodni, akkor alkalmasak vagyunk az uralkodásra. Most vessünk egy pillantást a saját tapasztalatainkban megjelenő hasonló jellegzetességekre. Csak nagyon egyszerűen és röviden. Csak két igeszakaszra van szükségünk. Roma 12 első vers. A Róma 12 az azért szóval kezdődik. Más alkalmak során már beszéltem arról, hogyha a Bibliában valami az azért szóval kezdődik, akkor meg kell találnunk, hogy ez mire vonatkozik. A Roma 12-ben az azért szó az előző 11 része hivatkozik, amelyekben kibomlik előttünk Istennek az emberiség, a bűnösök, az egyház és Izrael felé tanúsított szuverén kegyelme és írgalma. A 9., 10, 11 és 11. rész kifejezetten izrael foglalkozik. És Isten szuverén kegyelme és irgalma ezen csodálatos kifejtésének a befejezése után Pál azért szóval kezdi a 12. részt. Hogyan tudunk helyén való módon reagálni mindarra, amit Isten értünk tett? Az első vers megadja a választ. Kérlek azért titeket, atyám fiai, az Istennek irgalmasságára, hogy szálljátok oda azért testeiteket, élő, szent és Istennek kedves áldozatul, mint a ti okos tiszteleteteket. Más fordítások a szellemi tisztelet kifejezés használják, az NASB változat szerint a ti szellemi díséret szolgálatotok. Milyen a vár Isten? Mit kell oda Mit? A testünket. Hányan tették ezt már meg? Nem kell válaszolnotok. Ez az első követelmény az Isten írgat már adott reagálásunkban. Isten olyan gyakorlatias. Nem valami megfoghatatlant, valami szuper szellemi, misztikul dolgot kér. Isten azt mondja, hogy a testünket akarja. Szánjátok nekem oda a testeteket. Tegyétek a testeteket az én szolgálatom oltárára. Csak egyetlen különbség létezik az ószövetségi áldozatokhoz képest. Mi ez? Az ószövetségi áldozatok során mit tettek az állati áldozatok testével? Megölték őket. Válasz mondja, hogy tegyétek meg ugyanezt, csak éppen nem kell megölni a testet. Élő áldozatot kell bemutatnunk. Pontosan ugyanúgy, mint ahogyan a túlkokat, a bárányokat vagy a kosokat odaadták áldozatként Istennek, feltették azokat az oltárra, és átadták Istennek a tulajdonjogot. Pálteát azt mondja, hogy oda kell szánnunk a testünket élő, szent áldozatként Istennek. Értitek, hogy ez pontosan megfelel Jézus áldozatának? Ő felajánlotta a saját magát, nekünk mit kell felajánlanunk? Saját magunkat. A második vers azt mondja, hogy miután ezt megtettük, meg kell újítanunk a gondolkodásunkat, és a megújult gondolkodásunkkal képesek leszünk megérteni, mi Isten akarata az életünkre nézve. De ha nem szállod oda a testedet, akkor nem fog megújulni a gondolkodásod, és soha nem fogod megtudni, mi Isten akarata az életedre nézve. Ez sok jelenlévő számára valós probléma lehet. Azért nem tudod biztosan Isten akaratát, mert soha nem szántad oda a testedet áldozatként. Miután odaadtad a testedet Istennek, ő lesz annak tulajdonosa, nem te. Ő hozza meg a döntéseket. Mit tegyél, mit vegyél fel, hova menj, milyen munkát vállalj el, ez már nem a te döntésed, mert a tested már nem a tied, hanem Istené. Végezhetsz romantikus, misszionárius szolgálatot, ki tudja hol, mondjuk Új Gíneában, vagy lehetsz házi azt, hogy aki öröké csak felenkát most. Ez Isten döntése, nem a tied. Right. now. Most kérjünk vissza a zsidókhoz írt levélhez. 13. rész. Megérkeztünk papi szolgálatunk másik aspektusához. Zsidók 13, 15-16. Annak okáért, már megint azért, tehát ennek is van valami oka. Ő általa, ki ez az Ő? Ki ez az Ő? Ki ez az Ő? Jézus, úgy van. Annak okáért Ő általa vigyünk, mit teszünk tehát? Felajánlunk. Tehát kik vagyunk mi, akik felajánlást teszünk? Papok. Dicséretnek áldozatát mindenkor Isten elé. Ez, ami ajtaink gyümölcse, hálát adunk az Ő nevének. Két szellemi áldozatról van itt szó, ticséret és hálaadás. De van még másfajta áldozat is. A 16. vers így folytatódik. A jótékonyságról és az adakozástól el ne felejtkezzetek, mert ilyen áldozatokban gyönyörködik az Isten. Tehát összesen négyféle áldozatról beszél itt az ige. Melyek ezek? Dicséret, hálaadás, adakozás, illetve jótékonyság. Tartsuk meg a sorrendet és adakozás. Hányat tudtátok, hogy a jótékonyság valójában áldozat? Tudjátok, mire jöttem rá? Isten mindig akkor áldják engem a legjobban, ha megteszek valami olyasmit, ami nekem valami bekerül. Amikor valami ellentétes a saját kényelmemmel és kívánságaimmal, akkor az áldozat. A jótékonyság áldozat. Az adakozás magától értetődően áldozat. Odaadod másoknak azt, ami a tied. Ez az a négy központi áldozat, amelyeket papként felajánlunk Istennek, miután mit tettünk meg. Miután átadtuk neki a testünket. Nincs alkú. Isten azt mondja, hogy először a testedet akarom, utána elismert téged papnak, és aztán elfogadja az áldozatodat. Most egy pillanatra lapozatok Péter első leveléhez. Megint a második fejezet. 4. és 5. vers. 2. 4. Bocsanat, 1. Péter 2.4. Akihez járul van, mit élő, az emberektől ugyan megvetett, de Istennél választott becseskőhöz. Tivagatok is, mint élőkövek épüljetek fel Szelllimi házzá, szent papságá. Ha már papság vagyunk, mi lesz a következő szó? Felajánlás, értitek? Hogy felajánljatok, mit is? Szellemi áldozatokat. Nem állati áldozatokat, hanem szellemi áldozatokat. Ahhoz, hogy papok lehessünk, meg kell tanulnunk az áldozat papi szolgálatát. Dicséret, háladás, jótékonykodás és adakozás. És mi Jézus legnagyobb szolgálata, amelyet most is folytat. Igen, az ivátság jó szó, de azért legyünk pontosabbak. Közbejárás. Ahogy én látom, ez már a Szentek Szentje. Öt testépítő szolgálat létezik a Földön, amelyekről korábban beszéltünk, és amelyeket hitem szerint Isten helyreállít. Apostolok, proféták, evangélisták, pásztorok és tanítók. Jézus mindegyik szolgálatban tökéletes volt. Tökéletes apostol, tökéletes proféta, tökéletes evangélista, tökéletes pásztor és tökéletes tanító. Ő ami mintánk. Ezek az én szóhasználatom szerint a szent helyen vannak. Az első kárpít után elhagyjuk a látható világot, és eljutunk a hitvilágába. És az első kárpít a feltámadás. De a második kárpít... A felemeltetés. Nem egyszerűen feltámadtunk vele együtt, hanem az Efézusi levél, levélből azt is megtudjuk, hogy vele együtt felültünk a trónra. Tehát a második kárpíton belül másfajta szolgálatok találhatók. Remélem tudtok követni. Mert ha igen, akkor fel fogtok lelkesedni. Ha nem tudtok ezzel lelkesedni, akkor szerintem nem is értitek ezt a témát. Mindenképpen bízatok a Szent Szellemben, hogy segíteni fog, és megvilágítja előttünk ezeket a szempontokat, hogy megérthessük. Milyen szolgálatokat rejt a második kárpít, vagyis a szentek szentje, ahova a feltámadáson és a mennybe felvétetésen keresztül juthatunk el? Melyek ezek? Gyerünk! Királyi és papi szolgálatok úgy van. Jézus papként ül a trónján. Most nézzük meg Zakariás könyvét. Remélem megtaláljátok. Csak egy pillanatra. Ez a téma olyan izgalmas, hogy a legszívesebben ugrálnék. De uralkodom magamban. Bekötöm a jövemet. Zakariás könyve 6. rész, 12-14-ig. től 14 Ez egy dicsőséges és tökéletes áttekintés Jézustól a messiásról. Ez az Ószövetség egyik legegyértelműbb proféciája a messiásról. A hátterét most nem fogjuk megvizsgálni. Ezt mondja a seregeknek ura, íme egy férfiú, a nevet Csemete. Az angolban Veszőszál, ez a messiás egyik nagy neve az Ószövetségben, mert Csemete támad belőle. Az Ézsaiás 53 azt mondja, hogy olyan, mint egy Veszőszál, amely kinő a száraz földből. És megépíti az Úrnak templomát, mert ő fogja megépíteni az Úrnak templomát, és nagy lesz az ő dicsősége, és ülni és uralkodni fog az ő székében. Ki az, aki a trónon ülve uralkodik? Király. És pap lesz az ő székében. Kinek a rendje szerint? Gyerünk, mer úgy van. És békesség tanácsa lesz kettőjük között. Mégis megállok egy pillanatra. Tudom, hogy ezt nem kellene tennem, de nézzünk a dolgok mögé. Ezt akkor is el kell mondani. Bruce, segítened kell nekem. Nem írással, hanem olvasással. Látni fogtok hét egymást követő kijelentést a messiásról. Az első, az ő neve Vesző ezt megtaláljátok az Ézsiai 11 ben és a Jeremiás 23-ban az igazság veszélye. A második, az ő saját helyéből kihajtó vesző száll. Fel fog növekedni. Soha senki sem fog felnövekedni, ha nincs a saját helyén. Ez tehát egy nagyon egyszerű kijelentés. Ha nem vagy a helyeden, soha nem fogsz felnövekedni. Valaki egyszer ezt mondta, virágozott, ahova elültettek. Ha soha nem ültetnek el, akkor virágozni sem fogsz. Tudjátok, mit jelent ez az elültetés? Az elkötelezettséget. Harmadik, ő felépíti a templomot. Megvan, csak ennyit fel, felépíti a templomot. Mi ez a templom? Ki ez a templom? Mi magunk. A negyedik. Nagy lesz az ő dicsősége. Hetől ugránod kell. De a dicsőség Héber szava. És a súly kifejezése használt Héber szó nagyon hasonlít egymásra ugyanabból a szótőből fakadnak. Tudjátok, hogy a dicsőségnek súlya van? Mit gondoltok, mi történne velük, ha Isten ránk helyezni az ő egész dicsőségét? Az összezúzza minket. Kizárólag egyetlen személy tudja elviselni ezt a dicsőséget. Sajnálom, ha nem látjátok, de nem én vagyok a hibás, hanem a kamera. Az ötödik, trónján ülve uralkodik. Mint? Micsoda? Milyen személyként uralkodik? Na, gyerünk már, királyként. A hatodik, ő pap lesz. A hetedik, a békesség tanácsal ez kettejük között. Az NASB verzió ez úgy fordítja, hogy a két hivatal között. Mi ez a két hivatal? Király és pap úgy van. Néhányan kezdenek életek elni. De figyeljétek meg, hogy a hivatal szó nem szerepel a héber szövegben. Én inkább úgy értem, hogy a békesség tanácsa lesz az Atya Isten és a Fiú Isten között, akik megosztoznak a trónon, és tökéletes harmónia van közöttük. Ez tehát Melkisédek képe. Hadd alkalmazzam ezt, aztán tovább kell mennünk. Nagyon le vagyunk maradva a tervekhez képest. De hiszem, hogy Isten vezetett bennünket ma délelőtt. Különleges fenetet érzek magamon, amely mindig leszárám, amikor Melkisédekről beszélek. Olyan ez a lelkemnek, mint az új bor, amitől szeretek megrészegedni. Nagyon sajnálom azokat, akik ettől nem tudnak fellelkesedni. Nincs veletek semmi bajon, de valamit nélkülöztek. Ez a dicsőséges kijelentésnek egy területe, mert ez a sors vár rátok. Ő a, ő a mi főpapunk, és azonos papirendhez tartozunk. De nyilván értitek, hogy amikor Isten országáról beszélünk, ha papok királysága vagyunk, mindaddig nem tevékenykedhetünk királyként, amíg meg nem tanulunk, mit csinálni? Papként szolgálni. Amíg nem tudjuk bemutatni a megfelelő áldozatokat, addig csak névlegesen vagyunk királyok, de a valóságban nem. Papok királyságához tartozunk. Ezen a földön valójában azok az emberek uralkodnak Isten nevében, akik megtanulták, hogyan kell papként szolgálni. Ez egy titkos szolgálat Isten közvetlen jelenlétében, a Szentek Szentjében. Jézus körülbelül három és fél éve töltött el földi szolgálattal, de már közel kétezer éve végzi a közbenjárás szolgálatát. Ez elmond valamit ezen szolgálatok viszonylagos fontosságáról. Állítom, hogy ezen a földön ma közbejárók uralkodnak. Sokkal több közbenjáróra lenne szükségünk. Tovább kell mennem. Szeretnék két további kijelentést megtenni, úgy gondolom ez még belefér a hátra lévő időbe. A királyság ma bennünk van. Mi is az a királyság, igazság, békesség és öröm. mondjuk el még egyszer, igazság, békesség és öröm. Még egyszer, igazság, békesség és öröm. Egyszer, igazság, békesség és öröm. Rendelkeztek ezekkel? Köletek függ. Ugyanakkor papok királyságaként is szolgálunk. Tehát mindaddig nem tudjuk betölteni funkciónkat, amíg meg nem tanulunk papként szolgálni. Tegnap este valaki megkérdezte tőlem, volt egy kis közbejáró alkalmunk, vannak-e bizonyítékok arra nézve, hogy a zsidók újjá akarják építeni a templomot. Ebben most nem akarok belemenni, de van valami, amit biztosan tesznek. Komolyan, tudományos szinten tanulmányozzák, hogy gyakorolják a lévitei papság szolgálatát. Különben hiába lenne templomuk, nem tudnák használni. Értitek? A lévitai papság tevékenységeihez sok évi tanulmányokra van szükség. Készen akarnak állni a papi szolgálatokra arra az esetre, ha valamikor visszakapják a templomot. Ezt azért mondom, mert felünk is pontosan ez a helyzet. A papi szolgálatra alaposan fel kell készülnünk. Ha lusta, közömbös és testi vagy, akkor nem vagy alkalmas a királyságra. Soha semmiféle funkciót nem fogsz szabban betölteni. A mostani alkalom utolsó pontjaként arról szeretnék beszélni, hogy mindezeken keresztül felkészítésben részesülünk a királyság következő szakaszára. És az ebben a szakaszban tanúsított hűség nagyon ki fog fizetődni a következő szakaszban elért előmenetelünk formájában. Vannak, akik ezt mondják, én semmiféle jutalmat nem akarok. Szerintem ezek az emberek nem őszinték. Mindenki őszintén vágyik jutalomra. És a Biblia bőséges jutalmat ígér ez nem valami olyasmi, amit ki kell sikarnunk Istentől, hanem Istennek az a szélje, hogy ezt odaadja nekünk, hogy megjutalmazzon minket a hűséges szolgálatunkért. Gyorsan nézzünk meg néhány ige helyet. Máté 24, 45-47. Nem tudom, hányan tapasztaltátok már meg ezt. Ha nekem olyan hitem lenne, mint józsué akkor most megállítanám a napot. Máté 24, igazából nem is a napot, hanem azt az órát kellene megállítani. Máté 24, 45-47. Kicsoda hát a hülyes bölcs szolga, akit az ő úra gondviselővé tett az ő házanépén, hogy a maga idejében nagyon azoknak eledet. Boldog az a szolga, akit az ő úra, amikor hazajön, ilyen munkában talál. Bizony mondom néktek, hogy minden a fölött gondviselővé teszi őt. Ha valaki hűségesen ellátja a feladatait a jelenlegi szakaszban, az a következő szakaszban uralkodni fog. Ha pedig valaki mindvégig hűséges marad, és Jézus hűséges munkában találja őt, amikor visszajön, akkor az az ember uralkodó lesz. ott van a Máté 25, 20-23-ig a talentumok példázata. És eljött az, aki az öt talentumot kapta, és hozott tov öt további talentumot, és így szólt, Uram, öt talentumot adtál nekem, mi pedig nyertem azokkal öt további talentumot. Az EUró pedig ezt mondta neki, jól van, jó és hűséges szolgám, kevesen voltál, hű, sokkal bíznak ezután, menj be a te uradnak örömébe. Eljött az is, aki két talentumot kapott, és két további talentumot keresett vele. Érszitek? Ha most hűségesen bátok a talentumaitokkal, akkor az Úr a királyság következő szakaszában méltóságról mértóságra emertiteket. És ne felejtsétek el, hogy azt, aki semmit sem keresett az egyetlen tálentumával, Isten kidekeztette a királyságból. Hadd mondjak valamit azoknak, akik csak egy talentumot kaptak, ha vannak itt olyanok. Ti igen nagy veszélyben vagytok. Az, aki ölt, illetve két talentumot kapott, könnyebben neki kezd valaminek. De ha valaki csak egy talentjobot kapott, feltelti a kérdést, most piszkezzek ezzel a kevéssel. De mindent elveszíthettek ezzel a hozzáállással, értitek? Az úr ezt mondta, oda kellett volna adod a bankároknak, hogy kavatokkal együtt kapjan vissza a pénzemet. Mi jelent az, hogy odaadni a talentumot a bankároknak? Szerintem az, hogy beruháztok valaki másnak a szolgálatába, amely képes eredményeket tud Ha nincs saját szolgálatod, akkor fektetj be valaki másnak a szolgálatába. De ne el a talentumodat, és ne megy oda az Úrhoz növekedés nélkül, mert akkor az Úr száműs széged a királyságból. Gyorsan menjünk tovább. 2 Timóteus. Nem. Egy pillanat. Lukás 19. Lukás 19, az Emlékezzek a gírák példázata. Emlékeztek a gírák példázatára? mindenik szolga kapott egy girát, mind a tíz szolga. Lukás 19, a 12. verstől. Nem fogjuk az egész példázatot elolvasni, mert nagyon fogy az idő. Csak a 15. verstől olvassuk. És amikor megjött az országvétele után, megparancsolta, hogy az a szolgáit, akiknek a pénzt adta, hújják ő hozzá, hogy megtudja, ki mint kereskedett. Eljött az első, és ezt mondta, ura, a te gírát, tíz gírát nyert. Ő pedig ezt mondta, jól van, jó szolgám, mivel a kevésen hű voltál, legyen uralma tíz városon. Eljött a második is, és így szólt, Uram, a te gírád öt gírát nyert. Neki is ezt mondta, legyen uralmad öt városon. Látjátok, van itt egy pontos megfelelés. Amit a jelenlegi szakadban elérsz, az meghatározza a hatalmad és az előmendeteled mértéket a következőben. Ez nem sejtés, hanem az eredmények kérdése. Aztán a Lukács 22-ben, a 28. verstől Jézus ezt mondja a tanítványoknak, de ti vagytok azok, akik megmaradtatok velem az ég kísérletéseimben. Én azért adok nektek országot, amit az én atyám is adott nekem. A görög szöveg azt mondja, hogy szövetséget kötök veletek arra nézve, hogy kaptok egy országot. Szerződésben kötelezem magam arra, hogy kaptok egy országot, hogy egyetek és ígyatok az én asztalomnál az én országomban. Te tudtok ez elkesedni, Vagy túlságosan szellemiek vagytok? Én már alig várom ezt a lehetőséget, hiszen, hogy valóban ott fogunk enni és inni. Romolhatatlan ételeket és italokat fogunk kapni, és a testünk is romolhatatlan lesz. És ott nem lesznek fejedagok. Egy pillanat, figyeljetek, hogy egyetek és ígyatok az én asztalomnál az én országomban, és üljetek királyi székekebb, ítélben az Izraelnek tizenkét nemzetségét. Törzsenként egy-egy apostol. A nehézségek és az üldözhetések között tanúsított hűség és alázat megszerzi nektek az előmenetet, a dicsőséget, a tiszteletet és a hatalmat. Senki sem mondja nekem, hogy neki ez nem kell. Mert Isten azt akarja, hogy ezt mi is akarjuk. Isten erre motivál minket. Még egy utolsó igen, jelenések könyve második rész. 26-tól 28ig. Jelenések 2, amely az egyik gyülekezetnek szóló üzenet, azt hiszem, hogy éppen tiatíra, remélem nem tévedek. Jelenések 2-26. És aki győz, és aki mindvégig megőrzi az én cselekedeteimet, mindvégig, figyeljétek meg azt a szót, annak hatalmat adok a pogányokon. És uralkodik rajtuk vasfesszővel, mint a fazekas edényei széttöretnek, amit én is vettem az én atyámtól. És adom annak a hajnalcsillagot. Mit kap az, aki hűséges lesz? Hatalmat a nemzetek fölött, és uralkodni fog rajtuk Jézus Kisztus nevében. Óriási hatalmat. Összetörheti őket, mint az agyagedényeket. Jézus ezt mondja, odaadom neki a hajnalcsillagot. Ez mit jelent? Hitem szerint a hajnalcsillag maga a nap. Számomra ez azt jelenti, hogy teljes meggyőződés van a szívedben, Jézus visszajön. Most itt abba kell hagynunk, folytatni fogjuk ezt a témát a következő alkalom során. További információkért, valamint Derek Prince és könyveinek teljes listájáért vegye fel a kapcsolatot a Derek Prince miniszterisz legközelebbi irodájával or contact the Derek French Minister